Данилко колише малу вустюй не може вибігти на дощ, і коли вже вона вмре, а її покладуть на лаву, як дорослу. Дід Данило прочитає псалтиря, наче вона й справді щось зрозуміє з тої шкуратяної книги. А потім мама мусить спекти добрих пирогів з картоплею чи з квасолею, щоб пом'янути вустину душу, хоч маленькою, уредну, проте людську душу, яка без помінання із хати не вилетить. А як добре пахнуть мертві, коли їх покладуть на лаву. У віконце простягаються сонячні руки. Прадід Данило читає з книги Псалтиря. Вогник над свічкою ворушиться, Як бджола коло квітки, Пахне мертвяком і стружками сосни. Можна сидіти в куточку І довго-придовго дивитися, Що на лаві лежить чужий чоловік, Жовтий, мов Бог на іконі, а над ним літає його душа. І треба поглядати на склянку меду, що стоїть на покуті. З неї душа п'є мед, і меду меншає. А душі так і невидко. Яка вона в того дядька була? Як жайворон чи як ластівка? Амо метеликом чи великим косючим джмелем? Пиріг з квасолею дуже смачний і м'який, Данилко його їсть натхненно, пам'ятаючи, що це за упокій, а тітка того мертвого дядька така дурна, що зовсім забуває, скільки пирогів дала вона Данилкові, хоч бери й десятий, нічого тобі не скаже і лише голосить у купі з сусідками. Дуже наїдно, коли хтось умирає. Без Данилка та справа не обходиться. Прадіда кличуть читати, а правнук іде за поминальника. Отак у двох і годуються. А на дворі весна, і теплий дощик збиває куряву, і піст перед великоднем котиться вже як горіх. А білий тиждень, коли білять хати чи пурять подвір'я, Данилкова мати, хоч і бідна господиня, що й кози в дворі немає, а й вона той двір обметеє, обмиє, і хату обмережить цяточками й рожами, коло печі цілісінький день товчеться, і нема ні в кого на селі такого хисту прикрасити піч. І все село те знає, та кличе її Регориху. І вона малює піч синім і червоним, чорним і рудим, жовтим і зеленим, як учила її покійна мати, згадуючи далеку свою батьківщину побіля міста золоті ноші, звідки було її взято. От за такою роботою білий тиждень і кінчається, настає Великдень. Він пов'язується у Данилка з материними сльозами. «Бо батько не вилазить із чужих хат і випиває з усіма, хто його частує!» І цього чабана Ригора частували всі. І Ригор лаяв багатирів, у яких пив, розповідав байки про попівські діла – і кричав і проклинав пропаще життя, а його слухали і не перебивали, бо знали всі, що ригор зараз заспіває, а після того співу нічого вже людині не треба.